Jó reggelt! Köszöntelek! Ezen a reggeli közös meditációnkon a Kolostorőre vagyok. Üljünk le kényelmesen, vagy egy székre, vagy a földre. A lényeg, hogy ne legyen rajtunk cipő. Ha földen ülünk, akkor próbáljunk akár törökülés, vagy lótuszülés. Ha széken ülünk, akkor lehetőleg a két lábunk egymás mellett legyen. Kényelmes ruhában legyünk. És az elkövetkező pár percben csak próbáljunk magunkra figyelni. Próbáljunk meditálni. Az egész meditációt Kezdjük a kundalini felemelésével és a adással a mozgásmeditáció. Tehát emeljük fel a kundalinit háromszor. Fej fölött a csomók. Figyeljünk oda a mozdulatokra. Bándán. legyen a figyelmünk önmagunkon, legyen a figyelmünk a reggeli csendességen, és a két kezünket lógassuk le magunk mellett a föld felé, vagy ha a földön ülsz, Kocsak tedd le magad mellé a két kezedet a földre, és próbáljunk teljesen itt lenni a jelenben, és csak meditáljunk. Két kezünket, ha még nem tettük, akkor tegyük tenyérrel fölfelé az ölünkbe vagy a térdünkre. És a figyelmünk teljesen önmagunkon legyen. És ha van bennünk bármilyen feszültség, izgatottság. Csak próbáljuk elengedni. Srimataji, kérlek légy velünk ezen a reggeli meditáción, segíts minket, hogy békére, nyugalomra, és az Isteni szeretetre és örömre találjunk. Legyen a figyelmünk a fejünk tetején, lazán könnyedén legfelső energiaközpont központ rá csakra. Nem kell koncentrálni, csak finoman lazán, és most meghallgatjuk. Legfelső energiaközpont, a legfelső energia központ a korona csakra, a sahasrára csakrának a mantráit, énekes előadásban. Ha ismered nyugodtan énekeld, ha nem, akkor csak hallgasd és meditálj. legyen a figyelmünk önmagunkon, és csak figyeljük, hogyan jelennek meg a vibrációk, hogyan érezzük a tenyerünkben, az ujjainkban, akár a fejünk fölött, vagy belül a testünkben. próbáljunk gondolatok nélkül lenni és csak legyünk itt a jelenben Maradjon a figyelmünk továbbra is önmagunkon, meditációnkon, a reggeli békességen és a nyugalom állapotán. Hallgassuk meg, meditáljunk, picit srimatacsinak egy régebbi, rövid kis beszéd részletére. Utána majd felolvasom a fordítást. Now the thing that we are talking about is a self within us, in our heart. He recites. Within us, we should say it resides, is better because it does not have any bias, it is detached, it is the reflection of God Almighty, which is called as the light. The light that enlightens, that light, that flicker is within us. That is the Self. That is the Spirit. That's not Spirit the way people understand the spiritualist. This is your own expression of the reflection of God within you. God is reflecting in your heart. of which you are aware, but you cannot see through it. Did you follow my point, this one? There is light. Light enlightens. There is the flame, the light. And this light enlightens everything. Amiről beszélünk, az a bennünk, a szívünkben lévő önvaló. Bennünk lakozik. Azt kell mondanunk, hogy az bennünk lakozik. Így helyesebb, mert sohasem elfogult, hanem független. A mindenható Isten visszatükröződése, amit a fénynek hívnak, a fénynek, ami megvilágosít, az a fény, ami bennünk ég. Ez az ön való, Ez a lélek. Ez nem az a lélek, hogy az ahogy az emberek a spiritualitást értelmezik. Ez Isten visszatükröződésének az általatok való kifejezése bennetek. Isten visszatükröződik a szívetekben, aminek tudatában vagytok, de nem láthattok át rajta. Értenetek kell ezt, hogy miről beszélek. Fény van. A fény megvilágosít, ott van a láng, a fény, és ez a fény megvilágosít mindent. Meditáljunk, két kezünk maradjon tenyére fölfelé, a zölünkben vagy a tértünkön. És csak figyeljük, hogyan áramlanak a vibrációk kezünkben, fejünk fölött, vagy próbáljuk finoman megérezni a testünkben. Próbáljuk megfigyelni a testünk közepén, hogy fut vég a kundalini egészen lentről, középpen a fejünk tetejéig. És csak figyeljük meg, hogy a vibrációk hogyan töltik ki a testünket, hogyan áramlanak. Lassan búcsúzom. Próbáljuk majd ezt az állapotot tartani egész nap. Vagy legalábbis ameddig sikerül. És most itt a meditáció végén még egy nagyon szép dalt meghallgatunk, meditáljunk rá. A zene után Ha jól esik, maradj még nyugodtan így meditációban. Viszont ha végeztél, akkor ugyanúgy a kundalini felemelésével és a adás gyakorlatával, a mozgásmeditációval fejezd be a meditációt. A zeneközben a két tenyerünk maradjon tenyére fölfelé, az ölünkben vagy a térdünkön. Próbáljuk a figyelmünket lazán, könnyedén, egyszerre a szívünkre helyezni, és egyszerre a fejünk tetejére. De ez ne legyen koncentrálás, hanem csak könnyedén, lazán, egyszerre figyeljük a szívünket, és a fejünk tetejét, a szászrára csakrát.